Корнелія так щебетала, поки Драгоман, відповідальний за екскурсію, не попросив її зупинитися і не почав монотонно розповідати. Цей храм присвячений єгипетському богу Амону та богу сонця Ра Горакті, символом якого є голова сокола. Боботіння продовжувалося, доктор Беснер із путівником Бетдекера в руці щось буркнув до себе німецькою мовою – він віддавав перевагу друкованому слову. Тім Алертон не приєднався до групи. Його мати намагалася розговорити замкнутого містера Фанторпа. Ендрю Пеннінгтон під руку з лінет уважно слухав і, здавалося, дуже зацікавився числами, про які говорив гід. «Шістдесят футів! Справді, на вигляд таки менше! Гарний хлопчина був той Рамзес, гордість Єгипту! і великий бізнесмен-дядько Енді. Ендрю Пеннінгтон подивився на дівчину з задоволенням. «Сьогодні вранці маєш гарний вигляд, Лінет. Я трохи хвилювався за тебе останнім часом. Ти здавалася такою виснаженою». Розмовляючи, група повернулася на пароплав, і знову карнак ковзав річкою. Тепер пейзаж був не настільки похмурий, куди не глянь пальми та оброблені поля. Схоже, зміна ландшафту послабила якесь невідоме пригнічення, якому піддалися було пасажири. Тім Аллертон подолав свій напад хандри. Розелі була не така понура, лінет мала майже безтурботний вигляд, трохи не тактовно говорити з молодою дружиною про справи. Та є дещо, почав Пеннінгтон. Чому ж, звичайно, дядьку Ендрю? Лінет одразу ж стала ділова. Мій шлюб, звісно, багато чого змінив. Саме так. Я попрошу тебе пізніше підписати кілька документів. Чому не зараз? Ендрю Пеннінгтон озирнувся. У вітальні поруч із ними нікого не було. Більшість пасажирів були на дворі, на палубі між оглядовим салоном і каютами, а всередині за невеликим столиком у центрі салону залишився містер Фергюсон який, посвистуючи пив, пиво, витягнувши ноги в брудних вальветових штанах, мсье Еркюль Пуаро, який сидів перед ним, і міс Ван Скайлер у кутку, котра заглибилася в книжку про Єгипет. «Чудово!» – сказав Ендрю Пеннінгтон. Він вийшов із салону. Лінет і Саймон усміхнулися одне одному. Замить усмішка розцвіла повну. «Усе добре, золоце?» – запитав він. «Так, усе добре». «Кумедна, та я більше не тривожуся!» «Ти неймовірна!» – переконливо сказав Саймон. Пеннінгтон повернувся з купою дрібно списаних документів. «Господи!» – вигукнула лінет. «І я мушу все це підписати?» Ендрю Пеннінгтон промовив вибачливим тоном. «Я знаю, що це важко, та я хочу привести твої справи до ладу. Передусім договір оренди майна на п'ятій авеню» а також земельні концесії на заході. Він продовжував говорити, шелестячи паперами та поправляючи їх. Саймон позіхнув. Двері відчинилися, і всередину зайшов містер Фанторп. Він без інтересу окинув оком присутніх, рушив уперед і, ставши поряд з порогом, почав дивлятися в прозору блакитну воду та жовті піски, що її оточували. «Ти тут підпишеш», – завершив Пеннінгтон, поклавши перед Лінет документ і вказавши на місце для підпису. Лінет піднесла документ і переглянула його. Тоді знову повернулася на першу сторінку. Взяла пирову ручку, яку Пеннінгтон поклав перед нею, і підписалася Лінет Дойл. Пеннінгтон узяв документ і витягнув інший. До них наблизився Фанторп Через бокове вікно – він зацікавлено видивлявся щось на березі, повз який проходило судно. «Це просто документ про передачу», – сказав Пеннінгтон, – «можна не читати». Але Лінет швидко переглянула його. Пеннінгтон поклав третій документ, і знову Лінет уважно його перечитала. «Там жодних проблем, нічого цікавого, самі юридичні терміни», – пояснив він. Саймон укотре позіхнув. «Моя Люба, ти ж їх усі не перечитуватимеш. Це ж триватиме до обіду, а то й довше». «Я завжди все уважно читаю», – відповіла Лінет. «Мене так батько навчив. Він казав, що може бути друкарська помилка». Пеннінгтон неприємно засміявся. «Ти справжня ділова жінка, Лінет. Вона набагато відповідальніша, ніж я», – посміючись, сказав Саймон. «Я в житті не читав жодного юридичного документа». «Підписують там, де мені кажуть, і справа зроблена». «Це страшне недбальство», – несхвально мовила Лінет. «Немає в мене ділової хватки», – весело відповів Саймон. її ніколи не було. Сказали мені підписати, я й підписую. Так набагато простіше». Ендрі Пеннінгтон уважно подивився на нього і, потираючи верхню губу, сухо запитав. «Але хіба це не ризиковано, дойле?» Дурниці, відказав той, я не з тих, хто вважає, що весь світ прагне їх обдурити. Я довірливий, і це мені віддається. Досі мене ніхто не розчарував. Раптом усім на подив, мовчазний містер Фанторп обернувся і заговорив до Лінет. Сподіваюсь, я не відволікаю вас, та дозвольте мені висловити захоплення вашим діловим підходом. У своїй професії, а я юрист, на жаль, я стикаюся лише з нерозважливими жінками. Не підписувати документа, доки спершу його уважно не прочитаєш, це викликає повагу. Він злегка вклонився, тоді почервонівши розвернувся та знову почав споглядати берегеніло. Лінет невпевнено відповіла. Дякую, вона вкосила себе за губу, щоб не розсміятися. Юнак мав такий незвично урочистий вигляд. Ендрю Пеннінгтон був дуже невдоволений. Саймон Дойл не знав, сердитися йому чи сміятися. Вуха містера Фанторпа стали яскраво червоні. «Наступний, будь ласка», – сказала Лінет, усміхнувшись Пеннінгтону. Але він мав дуже стривожений вигляд. «Гадаю, краще іншим разом», – відповів він сухо. Як сказав Дойл, якщо все те уважно читатимеш, це триватиме аж до обіду. «Ми пропустимо всі ці краєвиди. Власне, перші два документи були найбільш нагальні. До решти справ повернемося пізніше». «Тут жахливо парку», – сказала Лінет. «Ходімо звідси». Усі троє вийшли на свіже повітря. Еркюль Пуаро повернув голову. Його погляд замислено зупинився на спині містера Фанторпа. Потім перейшов до містера Фергюсона, який байдикуючи закинув голову та щось стихано свистував. Нарешті Пуаро звернув увагу на пряму фігуру в кутку – міс Ван Скайлер. Вона зі свого боку люто дивилася на містера Фергюсона. Двері з лівого борту відчинилися, і всередину війшла Корнелія Робсон. – Щось ти довго, – гаркнула стара леді, – де ти була? – Мені дуже прикро, кузино Марі, вовна була не там, де ви сказали, а в зовсім іншій валізі. – Дорогенька, ти геть безпорадна, коли треба щось знайти. «Я знаю, що ти стараєшся, Люба, але варто бути більш кмітливою та меткою. Слід просто зосередитися. Вибачте, кузино Марі, боюсь, я дуже дурна. Ніхто не буде дурним, якщо старатиметься. Я взяла тебе з собою в подорож, тому очікую хоч трохи уваги у відповідь». Корнелія почервоніла. «Мені дуже шкода, кузино Марі. А де міс Бауерс? Я мала прийняти краплі ще десять хвилин тому». «Будь ласка, знайди її та приведи!» Лікар наголошував, що дуже важливо. Але в цей момент увійшла міс Бауерс із невеличкою мензуркою в руках. «Ваші краплі, міс Ван Скайлер. Я мала випити їх об одинадцятій!» Буркнула стара. «Найбільше я не терплю непунктуальності!» «Усе правильно!» – відповіла міс Бауерс і глянула на свій годинник. «Зараз саме за півхвилини 11. одинадцята!» А на моєму годиннику вже десять по одинадцятій. Гадаю, ви переконаєтеся, що мій годинник точний, ідеальний хронометр, ніколи не відстає і не спішить. Міс Бауерс була непохитна. Міс Ван Скайлер ковтком випила в міст Мензурки. Мені точно стало гірше, буркнула вона. Прикро це чути, міс Ван Скайлер. Та в голосі міс Байерс не відчувалося смутку. Її радше було абсолютно байдуже, і вона, очевидно, механічно видала правильну відповідь. Тут надто душно гаркнула міс Ван Скайлер. Знайдіть мені крісло на палубі, міс Бауерс. Корнелі принеси моє в'язання та акуратніше не впусти, а тоді намотаєш трохи вовни в клубок. Процесія вийшла. Містер Фергюсон зітхнув, розім'яв ноги і сказав, не звертаючись ні до кого конкретно. Боже, звернути б їй шию. Порос з цікавістю запитав, «Не любите таких, як вона?» «Не люблю?» «Ще пак, у чому її користь? Вона ж одного дня не працювала, лише наживалася на інших. Це паразит, клятий мерзенний паразит. Світ може обійтися без багатьох з цього параплава». «Справді? Так. Ота дівчина, яка щойно була тут, підписала договір про передачу акцій. А як величалася?» Сотні тисяч нещасних робітників надриваються за кілька жалюгідних пенсів, щоб вона могла носити шовкові панчохи, їх інші непотрібні предмети розкоші. Одна з найбагатших жінок Англії, як мені сказали, але вона для цього за життя і пальцем не кивнула. Хто вам сказав, що вона одна з найбагатших жінок Англії? Містер Фергюсон вороже глянув на детектива. Ви б з такими й говорити не стали, людина, яка працює своїми руками, і не соромиться цього. Не те, що ваші вифранчені джинжикуваті нікчеми. Його несхвальний погляд зупинився на кроваці метелику та рожевій сорочці. Щодо мене я працюю головою, і мені за це не соромно, сказав поро, відповідаючи на його погляд. Містер Фергюсон просто пирхнув. – Їх треба розстріляти, принаймні більшість із них, – запевнив він. – Любимій юначе, – мовив Пуаро, – звідки у вас така пристрасть до насильства? – От скажіть мені, що добре може вийти без насильства? – Щоб побудувати, потрібно спочатку зламати та знищити. – Певна річ, так, набагато простіше, набагато гучніше та набагато видовищніше. – А що ви робите, щоб заробити на кусок хліба? «Закладаюся, що нічого. Мабуть, ви якийсь посередник». «Я не посередник. Я важлива особа», – трохи роззарозуміло виправив Поро, «І хто ви?» «Я детектив», – відповів Еркіл Поро таким тоном, наче сказав «я король». «Боже, юнак справді був приголомшений. Ви маєте на увазі, що те дівчисько найняло приватного детектива, щоб захиститися?» Вона аж так боїться за свою доросіну шкуру. Я не маю нічого спільного з мсьє та мадам Дойлами, сухо сказав Поро, я у відпустці. Насолоджуєтеся відпусткою, ж? А ви? Ви хіба не відпочиваєте? Відпочинок, пирхнув містер Фергюсон, а тоді загадково додав. Я вивчаю умови. Дуже цікаво, пробурмотів Поро та спокійно вийшов на палубу. Міс Ван Скайлер влаштувалася в найкращому кутку. Корнелія стояла на колінах перед нею, тримаючи на витягнутих руках маток сірої вовни. Міс Бауерс, виструнчившись, читала суботній випуск Evening Post. Пору повільно походжав палубою з правого борту. Минаючи корму, він майже налетів на жінку, яка злякано повернула до нього смагляве й привабливе романське обличчя. Вона була одягнена в елегантну чорну сукню та саме говорила з кремезним здоруваним в уніформі, схоже, одним із механіків. В обох на обличчях був дивний вираз провини і страху. Пуаро задумався, про що ж вони говорили. Він обійшов корму і продовжив свою прогулянку з лівого борту переплаву. Двері каюти відчинилися і звідти вийшла місіс Отерборн, майже впавши йому в руки. На ній була вечірня сукня з яскраво-червоного атласу. «Даруйте!» – перепросила вона. «Люби, містере Паро, мені так прикро! Це все хитавиця!» Ніколи не могла втриматися на ногах під час хитавиці. «Коли вже той пароплав зупиниться!» – жінка схопила його руку. «Не терплю хитавиці, ніколи не любила моря, і сиджу тут сама самісінька годинами. Та моя дочка...» Ні співчуття, ні розуміння не виявляє до бідної старої матері, яка все робила для неї. Захлипала місяць Отерборн. Працювала по-чорному заради неї, не покладала рук. Я втратила велике кохання. На мене чекало велике кохання. Я пожертвувала всім, геть усім. І нікого не хвилює. Але я всім скажу, я розповім усім – як вона нехтоє мною, яка вона безсердечна. Вона змусила мене податися в цю подорож. Мені тут нудно до смерті. Піду і розповім усім. Вона кинулася вперед, та Пуаро обережно її стримав. Я пришлю її до вас, мадам. Повертайтеся в каюту. Так краще. Ні, я хочу розповісти всім. Усім на параплаві. Це небезпечно, мадам. Море надто бурхливе, вас може змити за борт. Місіс Отренборн недовірливо глянула на нього. Справді, ви так думаєте? Так. Детектив зміг переконати її. Жінка завагалася, похитнулася так таки повернулась у свою каюту. Ніздрі погоро затріпотіли, тоді він кивнув головою та попрямував до розалі Отренборн, яка сиділа між місіс Аллертон і тімом. «Вас шукає ваша мати». Дівчина весело сміялася, але від цих слів спохмурніла. Підозріливо глянула на детектива і поспішила до каюти. «Не можу зрозуміти цю дитину», – зізналася місіс Алертон. «Вона така мінлива, одного дня приязна, іншого доволі груба, безнадійно зіпсована та має дуже поганий характер», – сказав тім. Місіс Алертон похитала головою «Ні». «Я так не думаю. Гадаю, вона нещасна». з знизав плечима. «Що ж, мабуть, у всіх нас є особисті проблеми». Його голос звучав жорстко та різко. Почувся гул, що наростав усе більше. «Обід!» – радісно вигукнула місіс Алертон. «Я вмираю від голоду». Того вечора Пуаро помітив, що місіс Алертон сиділа біля міс вана Скайлер і про щось розмовляла. Коли він проходив повз, Жінка підморгнула до нього і продовжила. Звісно, що в замку Колфрайс любий герцог. Корнелія, звільнена від обов'язків, вийшла на палубу. Вона слухала доктора Беснера, який докладно розповідав їй про єгиптологію, знання, про яку сам почерпнув спутівника Бедекера. Корнелія аж вуха розвісила. Тім Аллертон перехилився через перила і сказав. Як би там не було, а це прогнилий світ. Розалі Отренбурн відповіла, Це не чесно, дехто має все. Порозітхнув, він радів, що вже не молодий. Зранку в понеділок на палубі Карнака чулися радісні захоплені вигуки. Пороплав пристав до берега, а за кілька сотень ярдів у променях ранішнього сонця стояв величний храм, висючений із каменю. Чотири величезні фігури, вирізані в скелі обличчями до сходу сонця, постійно дивилися на ніл. Корнелія Робсон нескладно сказала: «О, мсьє поро, хіба не дивовижно? Я про те, що вони настільки великі та спокійні, дивлячись на них, почуваєшся крихітним, як комашка, і ніщо інше не має значення. Чи не так? Містер Фанторп, який стояв поруч, пробурмотів. «Дуже приголомшиво. Велично. Егеш!» – ставив Саймон Дойл, який саме підійшов і далі заговорив лише до Поро. «Знаєте, я не з тих, хто любить храми чи визначні пам'ятки, але таке місце справді захоплює, якщо ви розумієте, про що я. Ці давні фараони, мабуть, були надзвичайними хлопцями». Фанторп відійшов і Саймон понизив голос. Я безкінечно радий, що ми подалися в цю подорож. Тут, тут усе прояснилося. Дивно, як саме це сталося, але це так. Лінець заспокоїлася. Вона каже, що нарешті тверезо подивилася на проблему. Дуже ймовірно, відповів Поро. Вона каже, що коли побачила Джекі на борту, це її нажахало, а потім їй раптом стало байдуже. Ми домовилися, що більше не уникатимемо її, просто використаємо її зброю проти неї самої. Покажемо Джекі, що її сміховинні трюки нас взагалі не хвилюють, що це лише невихованість і все. Гадає, що злякала нас, але ми більше не боїмося, вона буде вимушена це зрозуміти. Так, задумливо мовив Поро. Чудовий план, геш. О, так, так. На палубу вийшла Лінет у ляній сукні пастельного абрикосового відтінку. Вона всміхалася. Дівчина привіталася з Пуаро без особливого ентузіазму. Лише холодно кивнула головою і забрала свого чоловіка. Пуаро на своє здивування раптом зрозумів, що втратив її прихильність, бо дозволив собі її критикувати. Лінет звикла відчувати безумовне захоплення, що б вона не робила а детектив значно порушив цю догму. До нього підійшла місіс Алертон і прошепотіла. Як змінилася ця дівчина! В Асуані вона мала стурбований і не надто веселий вигляд. А сьогодні вона така щаслива, боюся, чи це не затища перед бурею. Детектив хотів було відповісти, та їхню групу закликали до порядку. Її очолив офіційний драгоман, і всі рушили узбережжям відвідати Абу Сімбел. Пуаро йшов поруч з Ендрю Пеннінгтоном. – Це ваша перша подорож Єгиптом, так? – запитав він. – Та ні, я був тут у 1923 році. Щоправда, тоді я відвідав лише Каїр і ніколи не спускався по Нілу. – Наскільки мені відомо, ви прибули на Карманіку, принаймні так сказала мадам Дойл. Пеннінгтон пронизливо глянув на детектива. «Так, прибув», – підтвердив він. «Цікаво, може ви там перетнулися з моїми друзями? Рашингтоном Смітом і його дружиною. Вони були на цьому павроплаві». «Не пригадую нікого з таким прізвищем. Там було чимало пасажирів, а погода дуже неприємна. Багато хто не виходив на палубу, та й у будь-якому разі подорож була настільки коротка, й не перезнайомишся з тими, хто був на борту? Так, ваша правда. Яка приємна несподіванка для вас зустріти тут мадам Дойл та її чоловіка. Ви ж не знали, що вони одружені, а геш? Ні. Місіс Дойл написала мені та лист помандрував світом і наздогнав мене аж через кілька днів після нашої неочікуваної зустрічі в Каїрі. Наскільки мені відомо, ви знаєте її вже багато років. Так, знаємося, Пуаро, я знаю Лінет Ріджвей ще відтоді, як вона була милим малятком, от такісінька. І він показав рукою, з її батьком ми дружили ще з ранніх літ. Чудовий чоловік був, Меліуш Ріджвей, і дуже успішний. Його дочка успадкувала значний статок, як я розумів. Ой, пардон, може це було не надто тактовно? Ендрю Пеннінгтон трохи повеселіше. Це ні для кого не секрет, так, Лінет – багата жінка. Та, гадаю, нещодавня криза здатна вплинути на будь-які активи, якими б стабільними вони не були, чи не так? Пеннінгтону знадобилося кілька секунд, щоб відповісти. Зрештою він промовив. Так, певним чином це правда. Ситуація зараз дуже складна. Проте, схоже, мадам Дойл має ділову хватку. Так, саме так, лінет практична і розумна. Вони зупинилися. Гід продовжував розповідати їм історію храму, побудованого Рамзезом Великим. Чотири статуї-колоси утілення самого фараона, виробані в скелі по обидва боки від входу, спостерігали за розосередженою групою туристів. Сеньор Річетті, нехтуючи розповідями Драгомана, Вивчав рельєфи африканських і сирійських полонених на постаментах колосів по обидва боки від входу. У середині храму групу огорнули сутінки та супоки. Туристам показували ще досі яскраві й барвисті рельєфи на деяких внутрішніх стінах, але вони вже розійшлися невеликими групами. Доктор Беснер зачитував уголос німецькою мовою з бутівника Бедекера, зупиняючись час від часу, щоб перекласти для Корнелії, яка слухняно йшла поруч. Однак це тривало недовго. Міс Ван Скайлер, що саме війшла в храм, опираючись на плече флегматичної міс Баерс, наказала. Корнелія, ходи сюди. Роз'яснення довелося припинити. Очі доктора Беснера за товстими скельцями аж сяяли, коли він розсіяно дивився їй у слід. Дуже хороша дівчина, сказав він поаро. Не такий виснажений вигляд, як в інших молодих жінок. У неї гарні форми, і вона слухає мене з розумінням. Приємно її вчити. У поаро промайнула думка, що схоже, така вже доля Корнелії, або з нею грубо поводяться, або повчають. У будь-якому разі, вона завжди слухач, а не співрозмовник. Міс Бауерс, яка несподівано визволилася завдяки категоричному виклику Корнелії, тепер стояла посеред храму, роззираючись байдуже та холодно. Її реакція на дива минулого була лаконічна. Гід каже, що когось із цих богів чи богинь звали Муд. Можете собі уявити? У внутрішньому святилищі височили чотири сидячі фігури – на диво величні у своїй тьмяній відчуженості. Перед ними стояла лінет із чоловіком. Він тримав її за руку. Звернене до статой обличчя жінки було типовим обличчям сучасної цивілізації, розумне, допитливе, незачеплене минулим. Саймон раптом сказав Вибираймося звідси, не подобаються мені ці четверо, особливо той у високому капелюсі. «Здається, це Амон, а отой Рамзес. Чому вони тобі не подобаються? Як на мене вони неймовірні. Аж занадто неймовірні. У них є щось зловісне. Ходімо на сонце». Лінетра сміялася, але послухалась. Вони вийшли з храму на сонце і ступили на теплий жовтий пісок. Лінетра сміялася. Біля їхніх ніг, являючи жахливе видовище, рядочком стерчали з півдесятка голів нубійських хлопчиків. Наче відрізані від тіл. Закочуючи очі, голови розмірено погойдувалися. Туди-сюди губи наспівували. Гіп-гіп, ура, гіп-гіп, ура, дуже добре, дуже гарно, дуже дякуємо. Що за турниця? Як вони це роблять? Вони справді так глибоко зариті? Саймон витягнув трохи дрібних монет. Дуже добре, дуже гарно, дуже дорого, передражнив він їх. Два малюки, відповідальні за виставу, старанно визбирали монети. Лінет і Саймон пішли далі. Вони не хотіли повертатися на пароплав і втомилися від огляду старовинних пам'яток. Опершись на скелю, подружжя підставила свої тіла сонцю. «Яке чудесне сонце!» – подумала Лінет. «Як тепло, як безпечно! Як чудово бути щасливою! Як добре бути собою, Лінет!» Її очі заплющилися. У напівдрімоті її несло поміж думок, які текли і розвівалися, наче пісок. Очі Саймона були розплющені, у них теж світилося задоволення. Який же він дурень, що так перелякався першого вечора. Нема про що хвилюватися, все гаразд. Джекі таки можна довіряти. Раптом почувся крик. До них, розмахуючи руками, бігли люди. На мить Саймон тупо витріщився на них, потім відскочив і потягнув за собою лінет. І саме вчасно зі скелі зірвався величезний валун і розбився просто перед ними. Якби лінет так і стояла на місці, від неї нічого б не залишилося. З блідими обличчями вони схопилися одне за одного. До них підбігли Еркюль Пуаро та Тім Алертон. «Даю вам слово, мадам!» «Ви ледь не загинули!» Усі четверо інстинктивно подивилися на скелю та нічого не побачили. Хоча на вершину вела стежка, Пуаро що коли вони вперше зійшли на берег, він помітив, як нею піднімалися кілька місцевих жителів. Він глянув на подружжя. Лінет усе ще була оторопіла та налякана. Саймон, однак, аж захлинався від гніву. Чорти б її взяли, вибухнув він. Проте стримався, зиркнувши на тіма. А той промовив. Господи, ледь не загинула. То якийсь дурень зіштовхнув камінь, чи він сам зірвався? Зблідла Лінет ледь змогла промовити. Мабуть, якийсь дурень. Вас би розчавило, як яєчну шкаралупу. Лінет, ви впевнені, що у вас немає ворогів? Вона двічі ковтнула, та все ж не змогла відповісти на добродушне кепкування. Повертаймося на параплав, мадам. Раптом, сказав Поаро, вам потрібно випити чогось, щоб збадьоритися. Вони швидко пішли. Саймон ледь стримував гнів. Тім намагався веселими розмовами відволікти лінет від згадки про небезпеку, якої вона уникла. Поаро йшов із понурим обличчям. Але коли вони підійшли до сходів. Саймон завмер на місці. Обличчя не було здивованого виразу. На берег сходила Жаклін де Бельфор. У сукні з дешевої ляної тканини в клітинку того ранку вона нагадувала дитина. – Боже мій, – вигукнув Саймон, – виходить, то сталося випадково. Гнів зник, і на обличчі виступило таке помітне полегшення, що Жаклін зрозуміла, що щось не так. Доброго ранку, – привіталась вона, – боюся, я трохи спізнилася. Вона всім кивнула, спустилася на берег і попрямувала до храму. Саймон схопив за руку поаро. Лінет і Тім уже піднімалися сходнями. Боже, яке полегшення! Я думав, я думав! поаро кивнув, – Так, я знаю, що ви подумали. Та все ж він досі був похмурий і стурбований. Детектив розвернувся й уважно подивився на інших пасажирів. Міс Ван Скайлер повільно плелася по підруку руку з міс Бауерс. Трохи далі місіс Алертон сміялась з ряду голів маленьких нубійців. Місіс Отерборн була поруч з нею. Інших не було видно. Погро похитав головою й повільно піднявся за Саймоном на пароплав. Мадам, поясніть мені, що означає ваша фраза затища перед бурею. Місіс Аллертон трохи здивувалася. Вони вдвох із поару повільно пленталися на скелю з видом на другий поріг. Більшість вирушила на верблюдах, але пооро їзда на верблюдах нагадувала хитавицю на пароплаві, а для місіс Алертон піднятися самій було справою честі. Вони прибули у ваді Хальфу вчора ввечері, а вранці. Два баркаси доставили до другого порога всю групу, крім сеньора Речетті. Він вирішив самостійно з'їздити до віддаленої місцини під назвою Семна, яка, як він пояснив, викликає велике зацікавлення, оскільки була воротами в Нубію під час правління Аменемхета III. І там стоїть стела з написом про те, що перетинаючи кордон Єгипту, Темношкірим доводилося платити митний збір. Робилося все можливе, щоб запобігти цьому вияву самостійності. Та намарне. Сеньор Річетті був налаштований рішуче і відкидав такі аргументи. Перше. Екскурсія того не варта. Друге. Екскурсія неможлива, оскільки туди не проїде жодне авто. Третє. Жодне авто не захоче туди їхати. Четверте. Якщо автомобіль усе ж вдасться знайти, ціна буде непомірно висока. Поглузувавши над першим твердженням, він засумнівався в другому. Сказав, що сам знайде авто третій аргумент і, вільно сторгувавшись арабською четвертою, сеньор Річетті, зрештою, відбув. Його від'їзд відбувся таємно, крадькома, щоб ніхто з решти туристів не вбив собі в голову відхилитися від визначеного маршруту. Видатними пам'ятками. Затища перед Бурею. Місіс Агертон схилила голову на бік і роздумувала над відповіддю. Так кажуть про спокій, щастя, що передує неприємностям. Знаєте, ще кажуть, усе занадто добре, щоб бути правдою. Вона почала докладно пояснювати, а Пуаро уважно слухав. «Спасибі, мадам. Тепер я зрозумів». «Цікаво, вчора ви це сказали?» І мадам Дойл дивом уникла смерті. Місіс Алертон здригнулася. «Саме так, на волоску від смерті. Як думаєте, хтось із цих малих смаглявих негідників?» Зіштовхнув Каменюку задля жарту. «Хлопчиська в усьому світі роблять щось таке, не плануючи нічого поганого». Поарозний знизав плечима. «Можливо, мадам». Він змінив тему і заговорив про майорку, ставлячи різні запитання з огляду на можливу поїздку в майбутньому. Місіс Аллертон почав подобатися цей невеличкий чоловічок частково через її дух протиріччя. Вона відчувала, що тім постійно намагався пригасити її дружбу з Еркюлем Пуаро, якого він називав найгіршим із пройдисвітів. Але вона так не вважала. Жінка припускала, що... Дещо дивний екзотичний одяг чужинця викликає в сина певні упередження. Сама ж мати вважала детектива розумним і цікавим співрозмовником. Поро був надзвичайно чуйний. Вона раптом виявила, що зізналася цьому чоловіку у своїй нелюбові до Джоанни Саутвуд. Їй полегшало, коли вона виговорилася. А зрештою, чому б і ні? Поро не знав Джоани і, можливо, ніколи з неї не зустрінеться – то чому б не скинути того вічного тягаря ревнивих думок? У цей момент про місіс Алертон говорили Тім і Розелі Отренборн. Тім напівжартома скаржився на свою долю. Здоров'я у нього паршиве, не настільки погане, щоб серйозно ним займатися, але й не таке хороше, щоб він міг собі дозволити жити, як хоче. Грошей у нього мало, і він не мав бажаної роботи. Повністю одноманітне, нудне існування. Невдоволено завершив він. Розалі несподівано заперечила. «Ти маєш те, чому заздрить чимало людей. І що це? Твоя мати?» Тім був здивований і задоволений. «Мати?» «Так, звісно, вона надзвичайна. Дуже люб'язна, що ти це помітила. Я думаю, вона чудова. Вона така красива». Спокійна, врівноважена, ніби ніщо її не зачіпає. Та все ж вона завжди готова посміятися з чогось. У запалі Розалі почала трохи затинатися. Тім відчув, як тепліше його ставлення до дівчини. Він хотів би повернути комплімент, та, на превеликий жаль, місіс Отерборн у його уяві втілювала найбільше зло світу. Його нездатність віддячити дівчині тим же змусила хлопця почуватися ніяково. Міс Ван Скайлер залишалася на пароплаві. Вона не ризикнула мандрувати ні на верблюді, ні на власних ногах. «Пробачте, що змушена була просити вас залишитися зі мною, міс Бауерс», – пробурчала вона. «Я хотіла б, щоб ви пішли, а Корнелія залишилася. Та дівчата такі егоїстки». Вона вибігла, не промовивши слова, і я бачила, як вона розмовляє з тим неприємним і невихованим молодим чоловіком – Фергюсоном. Корнелія дуже мене розчарувала, зовсім не перебірлива в соціальних зв'язках. Міс Бауерс відповіла, як завжди, у своїй прагматичній манері. Та все гаразд, міс Ван Скайлер. Прогулянка видалася б спекотною, і мені не до вподоби верблющої сідла. Там, напевно, повну бліх. Вона поправила свої окуляри, примружила очі, щоб роздивитися компанію, яка піднімалася пагорбом і зауважила. Міс Робсон уже не з тим юнаком. Вона з доктором Беснером. Міс Ван Скайлер щось пробуркотіла. Дізнавшись, що доктор Беснер має велику клініку в Чехословаччині та репутацію модного лікаря в Європі, вона налаштувалася поводитись із ним люб'язною. Крім того, жінці могли знадобитися його професійні послуги під час поїздки. Коли компанія повернулася на карнак, лінет здивовано вигукнула мені телеграма. Вона схопила конверт з панелі і розірвала його. Що це? Я не розумію. Картопля, буряк. Саймоне, що це означає? Саймон саме збирався глянути через її плече коли почув гнівний голос «Вибачте, ця телеграма для мене!» І сеньор Річетті грубо вихопив аркуш із рук лінет, люто дивлячись на дівчину. Лінет здивовано глянула на нього, потім перевернула конверт. «О, Саймоне, от я дурна! Тут же написано Річетті, а не Ріджвей! Та й у будь-якому разі моє прізвище вже більше не Ріджвей! Мушу перепросити!» Вона попрямувала до невисокого археолога, який стояв на кормі пароплава. Мені так прикро, сеньори Річетті, бачите, до одруження моє прізвище Блоріджвий, а одружилася я не так давно. Вона замовкла, на обличчі з'явилися ямочки від усмішки, наче запрошуючи і його посміятися над промахом молодої дружини. Але Річетті, очевидно, було не до сміху. Сама королева Вікторія в митті найбільшого осудження навряд чи мала такий роздратований вигляд. «Прізвище слід читати уважно. Недбальство в таких справах непростиме». Лінец закусила й губу і почервоніла. Вона не звикла, щоб її вибачення приймали ось так. Дівчина розвернулася та, підійшовши до Саймона, сердито сказала. «Ці італійці просто нестерпні». Не бери близько до серця, мило. Ходімо поглянемо на того великого крокодила зі слонової кістки, що тобі так сподобався. І обоє зійшли на берег. Спостерігаючи, як вони підходять до пристані, Пуаро почув, як поруч хтось раптом зітхнув. Він повернув голову і побачив Жаклін де Бельфор, яка вчепилася руками за перила. Дівчина глянула на детектива і його приголомшив. Вираз її обличчя. Більше невеселий і нелютий. Її ніби пожирав внутрішній спопиляючий вогонь. Їм уже байдуже, тихо і швидко мовила дівчина. Вони якось вирвалися. Я не можу дістатися до них. Їм байдуже є я тут чи ні. Я не можу, не можу їм більше зашкодити. Її руки тремтіли. Мадмуазель! Вона обірвала його, о, надто пізно, уже надто пізно для застережень. Ви мали рацію, не варто було мені їхати, не в цю поїздку. Як ви її назвали? Подорож душі? Я не можу повернутися, тож мушу йти далі, і я піду. Ні, вони не будуть щасливі разом, не будуть, я радше вб'ю його. І вона швидко відійшла, пору задивившись дівчині вслід, відчув руку на плечі. «Ваша подруга, схоже, трохи засмучена, мсьє Пуаро». Пуаро повернувся і здивовано втупився на старого знайомого. «Полковник Рейс!» Високий засмаглий чоловік усміхнувся. «Невеличкий сюрприз! Егеш!» Геркюль Пуаро познайомився з полковником Рейсом торік у Лондоні. Убог запросили на дуже незвичайну звану вечерю, яка закінчилася смертю господаря дивного чоловіка. Поро знав, що рейс частенько подорожував без розголосу. Його зазвичай можна було знайти на форпостах імперії, де назрівали проблеми. «Отож ви тут у ваді Хальфі?» – задумливо промовив Поро. «Я тут, на пароплаві. Тобто, я повертатимуся з вами до Шелала». Еркюль Поро підняв брови. «Це дуже цікаво. Може, щось вип'ємо?» Вони війшли в оглядовий салон, що в той час пустував. Поро замовив віски для полковника і подвійний солодкий апельсиновий напій для себе. «Отже, ви вертатиметеся з нами», – сказав він, потягуючи напій. «Вам було б швидше дістатися державним пароплавом, який ходить і вдень, і вночі, хіба ні?» Полковник Рейс хвально кивнув головою. «Як завжди просто в точку, мсьє поро». – мовив він добродушно. – Значить, пасажири. – Один із пасажирів. І хто саме, дозвольте спитати. Еркюль Пуаро розглядав декоративну стелю. – На жаль, я не знаю, – сумно відповів Рейс. Детектив, здавалося, зацікавився. – Нічого від вас не приховуватиму. У нас тут великі проблеми. Ми переслідуємо не тих, хто нібито очолює повстанців, а тих, хто дуже вправно підносить сірник до пороху. Їх було троє: один мертвий, другий у в'язниці. Я шукаю третього, чоловіка, на руках якого п'ять-шість холоднокровних убивств. Він один з найрозумніших оплачуваних провокаторів, і він на цьому пароплаві. Я знаю, це уривка листа, що потрапив нам у руки. Розшифрувавши його, ми прочитали Ікс. Плистиме на Карнаку сьомого по 13 лютого. Ім'я, під яким подорожуватиме ікс, не вказано. Маєте приблизний опис? Ні, він американського, ірландського та французького походження. Усього намішано. Це нам не надто допоможе. У вас є ідеї? Ідея – це все дуже добре, задумливо промовив Поро. Рейс чудово його зрозумів тому не став тиснути далі. Він знав, що його друг не говоритиме нічого, поки сам у цьому не переконається. Поаро потер носа й сумно сказав: "Щось на цьому судні мене тривожить". Рейс запитально глянув на детектива. "Уявіть собі", пояснив Поаро, "особу А, яка надзвичайно сильно образила особу Б". Б. бажає помститися і погрожує. Обоє, і А, і Б на цьому параплаві? Саме так, підтвердив Поро. І Б, як я здогадуюся, жінка. Точно. Рейс запалив цигарку. Я б не хвилювався. Люди, які багато говорять про те, що вони скоїть, зазвичай цього не роблять. А особливо, коли йдеться про жінок, як кажуть. Так, це правда. І все ж детектив здавався неспокійним. «Щось іще?» – запитав Рейс. «Так, є дещо. Учора особа А лише чудом уникла смерті. І таку смерть запросто назвали б нещасним випадком». «Сплановано Б?» «Ні, у цьому й проблема. Б не має до цього жодного стосунку. Тоді це й був нещасний випадок». «Може і так». Але не подобаються мені такі нещасні випадки. Ви впевнені, що Б у цьому не замішана? Абсолютно. Що ж, збіги трапляються. До речі, хто ця А? Якась надто неприємна людина? Навпаки, А чарівна, багата, красива молода леді. Полковник хмикнув, як у дешевому любовному романі. Можливо, та запевняю вас, друже, мене це не тішить. Якщо я маю рацію, а зрештою я завжди маю рацію, Рейс усміхнувся собі в гуса, почувши звичне для погоро висловлювання, то в нас є серйозна причина тривожитися. А тепер ще й з'явилися ви, та все ускладнили. Ви стверджуєте, що на Карнаку пливе вбивця. Він зазвичай не вбиває чарівних юних дам. Погаро похитав головою. «Я боюся, друже», – зізнався він. «Боюся. Сьогодні я порадив цій леді, мадам Дойл, добиратися з чоловіком до Хартума і не повертатися на цей параплав. Але ж вони не послухаються. Я благаю небеса, щоб ми прибули в Шелол без трагедії. А ви не надто похмуро на це дивитеся?» – похитав головою. «Я боюся». Просто сказав він, так, я, Еркюль Поро, боюся. Корнелія Робсон стояла в храмі Абу Сімбола. То був вечір наступного дня, спекотний, спокійний вечір. Карнак знову пришвартувався в Абу Сімболі, щоб дати туристам змогу ще раз оглянути храм, цього разу при штучному освітленні. Різниця була разюча, і Корнелія здивовано поділилася цим з містером Фергюсоном, який стояв біля неї. Ого, тепер усе видно набагато краще, – вигукнула вона. Вороги обозголовлені царем значно чіткіші. А який цікавий палац он там. Раніше я його не помічала. Якби тут був доктор Беснер, він би мені про все це розповів. Не розумію, як ви терпіте того старого дурня, – похмуро сказав Фергюсон. «Та що ви! Він же один із найдобріших чоловіків, яких я зустрічала!» «Набундючений старий зануда! Не думаю, що вам слід так говорити!» Коли вони виходили з храму в місячну ніч, юнак зненацька схопив її за руку. «Чому ви тримаєтеся поруч або з нудним гладким старих ганем, або зі злою старою коргою, яка вас ображає та принижує?» «Містер Ефердюсон!» «Про що ви говорите? Невже у вас слабкий характер? Хіба ви не розумієте, що не гірші за неї?» «Ні, це не так», – сказала Корнелія із щирим переконанням. «Маєте на увазі, що вини настільки багаті, так?» «Ні, кузина Марі дуже освічена й освічена», – юнак відпустив її руку так же раптово, як і схопив. «Мене нудить від цього слова». Корнелія стривожено глянула на хлопця. «Їй не довподобує, що ви розмовляєте зі мною, так?» – запитав він. Дівчина зашарілася та знітилась. «І чому ж? Бо вона вважає, що я не її соціального рівня. Фу! Вас це не бісить? Якби ви тільки не злилися через дурниці!» – невпевнено пробормотіла Корнелія. «Ви справді не розумієте. А ви ж американка!» Що всі народилися вільними й рівними. Це неправда, сказала дівчина зі спокійною впевненістю. Моя люба дівчинко, це написано у вашій Конституції. Кузина Марі каже, що політики не джентльмени, наполягала Корнелія, і, звичайно, люди нерівні. Це безглуздя. Я знаю, що не показної зовнішності, і колись це дуже мене мучило, але я вже це переросла. Я хотіла б народитися вишиканою та вродливою, як місіс Дойл, але так не сталося. Тож, гадаю, нема сенсу турбуватися. Місіс Дойл вигукнув Фергісон з глибоким презирством, Вона з тих жінок, яких слід розстріляти для прикладу. Корнелія стривожено глянула на нього. Думаю, це через погане травлення, сказала вона добродушно. У мене є спеціальний пепсин. Кузина Марій якось його приймала. Хочете спробувати? Ви неможливі, вигукнув Фергісон. Він розвернувся і пішов. Корнелія попрямувала до параплава. Коли вона ступила на сходні, Фергісон знову її наздогнав. Ви найкраща людина на судні. Пам'ятайте про це. Зарум'янившись від задоволення, Корнелія рушила в оглядову вітальню. Міс Ван Скайлер розмовляла з доктором Беснером була приємну бесіду про його пацієнтів з королівської родини. Сподіваюсь, мене не було не надто довго. «Кузина Марі!» – винувато спитала Корнелія. Зиркнувши на годинник, стара жінка пробурчала. «Ти точно не поспішала, дорогенька, і куди ти поділа мою оксомитову шаль?» Корнелія роззирнулася. «Може, я гляну, чи вона в каюті?» – кузина Марі. «Звісно, що її там немає». Вона була на мені після вечері, а я звідси нікуди не виходила. Вона лежала на тому кріслі. Корнелія швидко все оглянула. Я ніде її не бачу, кузина Марі. Дурниці, мовила міс Ван Скайлер. Гарненько подивися. Такі команди віддавали собакам. І з собачою покірністю Корнелія підкорилася. Мовчасний містер Фанторп, який сидів неподалік, піднявся, щоб допомогти їй але шалі так і не знайшли. Того дня було настільки спекотно і задушливо, що більшість пасажирів, повернувшись на борт після відвідування храму, рано розійшлися відпочивати. Дойли грали в бридж з Пеннінгтоном і рейсом за столиком у кутку. Крім них у салоні був лише Еркюль Пуаро, який безупинно позіхав за столиком біля дверей. Міс Ван Скайлер, яка відходила до сну по-королівській, у супроводі Корнелії та міс Бауерс зупинилася біля його крісла. Поро вічливо скочив на ноги, придушуючи в собі нестримне бажання позіхнути. «Я лише щойно зрозуміла, мсі Поро, хто ви? Мушу сказати, що я чула про вас від свого старого друга Руфуса ван Олдіна. Ви маєте якось розповісти мені про свої розслідування». Очі Поро попри сонливість засяяли, і він надто підкреслено схилив голову. Люб'язно та поблажливо кивнувши, міс Ван Скайлер пішла далі. Паро знову позіхнув. Його голова була вже важка, осоловілі очі злипалися. Він подивився на зосереджених гравців у бридж, потім на молодого фантурпа, який занурився в книжку. Крім них, у салоні нікого не було. Детектив вийшов на палубу та ледь не зіткнувся з Жаклін де Бельфор яка швидко йшла повз. «Даруйте, мадмазель, у вас сон вигляд, мсє Пуаро!» Він відверто визнав: «Мене зморив сон. Очі злипаються, день був дуже важкий і насичений». Так, схоже, вона замислилася над його словами. «Один із тих днів, коли все раз і ламається, коли вже не сила». Її низький голос був сповнений пристрасті. Дівчина дивилася не на нього, а на піщаний пляж долоні міцно стиснуті в кулаки. Враз напруга зникла. «На добраніч, Мсє пару, попрощалась Жаклін. «На добраніч, мадемуазель. Їхні погляди зустрілися, то лише на коротку мить. Обдумуючи це наступного дня, Пуаро дійшов висновку, що в її очах він бачив благання. І він ще згадається згодом. Тоді детектив попрямував до своєї каюти, а дівчина зайшла в салон. Корнелія, виконавши всі вимоги та примхи міс Ван Скайлер, прихопила з собою рукоділля і пішла в салон. Вона взагалі не хотіла спати навпаки, вона почувалася бадьорою та трохи збудженою. Четвірка й далі грала в бридж. В одному з крісел тишком Фанторп читав книжку. Корнелія сіла і дістала своє рукоділля. Раптом двері відчинилися й увійшла Жаклін де Бельфор. Вона стала на порозі, високо задерши голову, потім натиснула на дзвінок, повільно ступила до Корнелії та сіла поруч. – Ви були на березі? – запитала вона. – Так, у місячному світлі все просто дивовижно. – Жаклін кивнула. – Так, чудесна ніч, саме для медового місяця. Вона перевела погляд на столик, де грали в бридж, і на мить затримала його на лінет дойл. На виклик підійшов офіціант. Жаклін замовила подвійний джин. Поки вона робила замовлення, Саймон Дойл швидко ззиркнув на неї. Між його бровами залягла тонка лінія тривоги. Його дружина сказала, «Саймоне, ми всі чекаємо, щоб ти підтримав ставку». Жаклін щось про себе наспівувала. Коли їй принесли джин, вона підняла склянку та вигукнула. «Що ж вип'ю за злочин?» і випивши залпом, замовила ще. Саймон знову глянув на неї через усю вітальню, він трохи розсіяно зробив клич. Його партнер у грі Пеннінгтон дав йому прочухана. Жаклін знову почала щось мугикати, спершу тихо, потім голосніше. Вона кохала його, а він завдав їй болю. "Вибачте", сказав Саймон Пеннінгтону. "Дурницю я зробив, що не пішов у вашу масть. Тепер у них Робер" Лінет встала, я сонна, мабуть, піду спати. Час прилягти, погодився полковник Рейс. «І я теж піду», – підтримав Пеннінгтон. «Ти йдеш, Саймоне?» Дойл повільно відказав. «Ще ні, спершу щось вип'ю». Лінет кивнула і вийшла. Рейс рушив за нею. Пеннінгтон допив свій напій і зробив те саме. Корнелія почала збирати вишивку. «Не йдіть, міс Робсон, прошу», – мовила Жаклін. «Будь ласка, щось мене тягне на пригоди. Не залишайте мене саму. Корнелія знову сіла. «Ми, дівчата, мусимо триматися разом», – продовжила Жаклін. Вона закинула голову і розсміялася різко та нерадісно. Їй принесли другу порцію джину. «Вип'єте щось?» – запитала Жаклін. «Ні, дякую», – відповіла Корнелія. Жаклін оперлася на спинку стільця і продовжила наспівувати – Тепер на весь голос. Вона кохала його, а він завдав їй болю. Містер Фантор перегорнув сторінку Європи зсередини. Саймон Дойл узяв якийсь журнал. «Я справді думаю, що час спати», – озвалася Корнелія, – «уже надто пізно». «Ви не підете спати», – заявила Жаклін. «Я вам забороняю. Розкажіть про себе». «Ну, я не знаю нічого розказувати». – пробурмотіла Корнелія. – Я жила вдома, майже нікуди не їздила. Це моя перша поїздка до Європи, і я насолоджуюся кожною хвилиною. Жаклін розсміялася. – Ви щаслива людина, так? Господи, хотіла б я бути на вашому місці. – Справді? Але я маю на увазі я. Я впевнена? – Корнелія розхвилювалася. Безсумнівно, міс Дебельфорд дуже багато пила. Для Корнелії це не було новинкою. За час сухого закону вона вдостально дивилася на п'яниць, але це було щось інше. Жаклін де Бельфор говорила з нею і дивилась на неї. Але Корнелія відчула, що вона звертається до когось іншого. У кімнаті було ще двоє людей – містер Фанторп і містер Дойл. Містер Фанторп, здавалось, занурився в свою книжку, а містер Дойл сидів із доволі дивним і настороженим виразом обличчя. Жаклін знову сказала, розкажіть мені про себе все. Як завжди Корнелія слухняно підкорилася. Вона розказала доволі багато, вдаючись у непотрібній подробиці свого повсякденного життя. Дівчина не звикла говорити, вона завжди виконувала роль слухача. І все ж міст Дебельфор, схоже, було цікаво. Коли Корнелія затихала, Жаклін нетерпляче просила її продовжувати. «Ну ж, бо розкажіть ще щось!» І Корнелія продовжувала розповідати. «Так, моя мама дуже хвороблива, іноді нічого не їсть, крім каші. З сумом усвідомлюючи, що все сказане нею вкрай не цікаве, проте їй лестив удаваний інтерес іншої дівчини. Та чи справді їй було цікаво?» Чи не слухала вона щось іще, або може заради чогось іншого? Так, вона дивилася на Корнелію, але чи не сидів у кімнаті ще хтось? Звісно, у нас чудові заняття з живопису, а минулої зими я ходила на курс. Яка зараз година? І, ймовірно, надто пізно. Вона все говорить і говорить, хоч би щось трапилося, і враз, не мов у відповідь на це бажання, Дещо таки сталося, але в той момент усе здавалося цілком природним.